بعد مشتری دې کې تر ټولو اعلان کولیش دامل د ځان خلکو او بل کا فعالیت ورکولیش مساهبان و چې ټول ورق قلبه ورا غلم لري چې ما بیا چې ضعیفته مګ نیمه کې او څرخه لاته د ملکیت سره سره د وبيع شراء نه بعده قزم صریحه اتل اعلان ملکیت, ملکیت مؤکد شو لا هغه کتنص د عبادان مګ نیمه کې او په هغه کله چې نو د یاہی باندې د باندې د یاہی حرا تاکید او محکموال راځي نو دا هم کله چې مده یاہی د منکیه په پارمو او مو اكيد به شې سره دعوی له شېش مار لکې واجب به شې سره عین شېش مار لکې اگر چلوړ دی خو ما سبق یخد هغه سره عین شماري هغوی چې په شریعت کې د هغه او دا خنزیر خرڅول د عامه بیا د عشره د نارو دا شانتی که یو سړی اسلام نامه کې د بها او شرع کولو او قزوو نو کوي وست اسلام نه بعده د ده, ده حرامات او شوقه ځبان راوځي د شرع په کثرت کې وخه اسلام نه باوه د اسلام نه بعده او خلاق کوي مذاق اسلام نه بعده کوي اشای الحرام او حرامه ده ځکه چې دې سره تاکید دو مخکنه دی اېراي بچارګل <سؤال> ته تاکید د ډېره را ده او خلامه شو شهرګل که ځه خلامه او پرشي باندې له تقدراونا وته کوي خو سوداګر سوداګر خو له سره سره کې داګه چې د قلبی مالکی کنه تا دا بیا خلګان چی په شاهدانه چې دا قبضه اسلام کړه لا او په اسلام جودا قبضه وای زلغه نو د دې قبضه د ادم جوازه بنیاد باندې هغه مخکې نه دا غسان دې سره د کوم راځو دا مهرمه کوم شنه چې د مسلمانانو دا مهرمه قضا ورته اسلام په حالتي کې او دا به معاملې په څنګه په حالت د ګفرونه دا د اسلام د قضا دې سره په تأكيد د امه ما په کوم کې د ګفرګلاله نو کوم کې سره دا له کوم معاملې دا په تأكيد د هغې کې م دا قدش تاأثب ده دا قدح برسلان ك حرامدا مقدر حرامر شو دبي ق بمت پ تقازا دا مخيني تصع درهنو وطغ ک مللك سنةط اان م ب عشراء اتمان في متين ق الحرام دا سا ت قدم حرامدا چېقد حراعمل شو مخني مععملي تدر تمام تدا مله دس ممسات يةشهر كلله اګه د نکاح د حالت وعلى تسميات العادم مرتبه لاله چې نکاح کې مهره ته العادم شنو څلا ته ځوان کې باندې سلوان کې یا دوسو څخه پخله او چې نکاح په ټینګ کې تسميات څه شنو د العادم سره او څلا سره مشابه څنګه له مهره یې سلوان ګراله دا نو هم څه بدل फरक وکړ غواې خبره صحیح ده چې حالت د اسلام کې قضا او حرام څه په څنګه دې دا په وحص حالت د اسلام چ روانه ده دا قضه جنابه په مسلې معاملې کې فرمانه دا قضه ما قصود اصاله دا قضه تعدید د مسلې معاملې ده چې معاملات هغه وروزه دې بشره یا د مهر د مثالي نه هغه نه باید دا وې چې صدا شواخه دا راغله دا قضه د نکاح د مهر کې اب ال صدا د مسلې معاملې ثابت ده مقصد نه دا دا باید د هغې کې دې نه او محصود هغه شهره وڅ کوم مقاصد دي چې هغه ابتدایي تلګه چې ما ته یا چې دا یته معامل باندې څه نه کوي دا په حالت کې څه او دا سره اسلام مونږ نه لري چې په حالت کې څه اسلام سلام رسول باندې قرارړه پر دې لسته وځي نو غنامه څه اسلام, اسلام, اسلام. ما اسلام يه دې ما چې نه دا اسلام نه دی دي چې غناي ته دا سره اسلام ته اسلام په مخته نه معاملې هغه څه دي الا ما سره شي پتہ نہیں بنی کا دیما مال نو باتیں لگا کچھ نو باتیں لگا نو تثنیہ صحیح ہے مش نو تثنیہ صحیح ہو تو اس کو نہ جائے گا زیادہ لا نو سلام کیمت تراوے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیمت تراوے سلام فسلسلہ ہم ہر انسان درمیان نو فادم کی تثنیہ دانی یا خود کا تثنیہ دانی اور اور کا تثنیہ صحیح ہے قدت حرام ہے صلا نو درمیان انسان در نو نو کی تثنیہ مخنے لگے صحیح تو شو تسمیه لا را, شرا، لا شرا، را, را حل عدم شران لغا شئی شران فخرزه کل عدم اطبیت را لن من شئسلح تقیمت بانیو قلع ازاکت تقیمت بانیو شو تن محرمیتل دا حل لار امون سلسلح محرمیتل الان را زی شو تسمیه نیع باطلی او پتیم بنکا کی تسمیه وم او سحیموا مشو پتیم بنکا کی تسمیه وم او تغاکیم کی شئس پا تغازه مسئلح وم اجزب بانیو سحیموا لہذا تو خدمت باندې وکړو اجازه پکې ته ونیه لهمه ان الله القاضي مواثر للملكي المقبوض صحيح نه څه وي کبا قضا د بيع د شرایه د ما با تاسيد د ملکي شي مقبوضه کې چې څه د استعاب شي قبلته نو راغلي د صاحب الملك په اړنه شو او کوه او شوهن بالعقد چې هر کړه د قضیه او د ملکي مقصود ملکد مطلوب به دی دغه به شاده فلری قظیم وسابات ته دا شدا عقد سره به شاده به شاده سلام فینتنیو به تابع الاسلام نوو شداو تنویر اسلام باندې دا قذرن دا متا ددا دا دا کدا من پاشید به دتی او د اسلام په کاضا باندې ناروا باندې چیږي کل عقد لک سنگه عین عقد دولت پټیم د اسلام کې د شراه یاله څنګه ناروا دي دا شانت پټیم د اسلام کې دا قبض زیاده قربت یا اسو کې ته هغه خبرونه چې اسلام کې ناروا او د قبلت ولې ناروا وو او صالته مای ذاتانه د غری اعانه ما دا به انسان دې له غیر معينه ته وړي نه هر منځ ته سلام با ته روانه ده چې مقرر کوو فذا ال <سؤال> حقه بحاله القبل حال العقبه حركه لا قسم يوص دخزوه او دين اقاض حكم يوص عليه رحمه الله عليه وسلم يقول واي لا كان مسلمه من والا وقتلاق فترت ابواب وقت عاقب يجي محرمه سلام و سلامين رب خارجين سلام تفترین داخل چه دادوارا مسلمانان وی او قمر و خنجر مقرر کری تشمیه باطل وی تشمیه باطل وی محرمی صلی اللہ زمیدہ بدا حالت بالکفر والقیاس که تا حالت با اسلام بانی نا تا حالت اسلام کی خدوه آشراء چه دارتان تی محرون کی دا خنجر متا انتون ناروادی نا دارتان تی کفر کی نارواد اگر زول حالت بالکفر القیاس تا حالت با اسلام بانی فکر زہا هنام و محمد رحم اللہ تعالیٰ يقول صحة تصمیتو بسورة متللہی آریت تصمیت ختمت لبدی بنیاد بانی کہ حرد کفر دا حال, حال دا دا اسلام بانی من محصر بی تصمیتو سویدہ لیکن جن مستمع مالا نعندہم با مستمع داویتا نتبانی مالزی دا پسین داوید دا کفر کی إلا أنم وزن خدردہ انتناعات تسلیم لیل اسلامی دا تسلیم ده هغه معنا یې اسلام په موند کې راغلم مسلمانانو ساده دې قيمه تو کما زه هله كلام ور قبل قلبا متو سره هغه ولا نه پسته دا ولا دې بايه دي مشترک نه دي الله نن کرے او دا څنګه حالات وو څه مشترک نه دي چرته ما ولا ولا نه دا ولا ته وان په تابانه را دي یا دا مشتری تบายه ویلی دی یتا غلام دې رضا کرے وو زیب ده دا تا تته ته یې جا لاله مشتری بیا دې به زما او که ما تېر را شې وو د بایره د ابن او د جازین نباغ کو دا غلام مر شو خو ته بایه ویلی شي کتا باندې ما غلام خرج کړو ته یې دا غلام درغو ته نه وته مالخله کله سره کا دا غلام مل دی اما اذا حل صلى المستمع قبل قبل ما له تلكري فايي موږ هي ماته سماد برنامه ديږي دا څنګه در سره تمراره سي واخمرو خنجر د اسلام تو وجوه باندې ما ته له کلاذن تلاذ خزينه مكي مخه ماته له له عضو شي ما سيلي ان الملكات الا سبات المعاين يتم بنا سلاقدام ملكيه ته سبات المعاين کې دات رهيب پنا سي اقل سرا معين ته ته دا تا د محركه انځر کې بزرگ ته دالته کې ولهدا کمله کو تاسو مفاهيمي چې هر کله د قانون د پاڼه مهار کله شته او تعيين شي وبل ققد ت منتباني زوجنا زمانها او چهت قد على دف نج سردمه فقرراي چې مخشي قي د قوونوااصل لقدمذ نور زوللة مكشي مدهها لا ش تواناني تخواون با بالم او چهت ل دخواون دخواجار قي من شوي ده دوست تعري سوان دهف د نج او فقد سرة ي ت الزوج الى زماني زمان دخواوننا ل راشي منمنتفشي زمان دخطعا. فذلك لئن تنوب الاسلام دار الثامن خبر ان ذا زمان مدخل قياده اسلامي سنوان خدمات نشين مخيز نمورد بل دیوال مشکار خنس اسلام دین فر استعداد الخمر المغصوبه لتركوا الله قما شي تمامه فلاشری مثال زميلان امتى شربوا مسكرن دعين ابال مسلمان سو شو طول شراب کری تا تا زمان شراب وسن کری ما تختل مغصوبه شراب دو طرح کا نہیں تخال ففي غير المعين القذب مجب من ذلك العين غير المعين كلا قذب من كذب صادقه یا کومه معين چې د موعين شې په کاځې باندې د نيما نه احکام باندې شروع او هغه کومه معين چې په کاځې باندې یو په کاځې باندې شې متعين شمه نه متعين نو او د نيما دي نه احکاماته یې رتب شو موجه ور مل کلا یم کله کاځې سره مرجه داینه شې راځي چې کومه چې مخه نه غره موعين دي مقدمه مو وکړه او سلام یعدا هغه کومه معين شې او د زمان به یو کس نبترحمت من تخلق فینت نو د اسلامه اسلام متفق خلخ خبر او دنیا چیو مسلمان دے حرد دلکسو دا حرام مالکی یا مسلمان دے دکھان دا حرام جد مطالبو کی چی خلاف المشتری لأنم ملک تصارف انما استفاد بالقبض فخلاف دا مشترینا ذکر من تصارف و دا مصطفاتی تقبضی سرام ج ایمان ص بعد دا ب بشراء او دقاماًکی سررف صلا مخک م قسم الله ش ده چ ما س شل کا قبضہ دا نقا مطقا مع بعدا ن ده ص ک احتمات دا بعد ت مراواني داغ ب ش فاض کے ناطيي جي خلاصل المشتين ل نمللك فصرف منفا بال الخبان ج مشترا صورتت بنیکاء کے ملکی بذی دی داکی بوزي د مخک نخواون ته حاصل د اومر خش معجل دی ف خمر خز آدا کا ب ط باقب ک۔ ا ان ک شکان میدا مشتری روان د بیا د شراکی اغه بل قذن بار حاسلیږي دخلات مشتری لان ملک تصافی انما سبب القضاء فاذا تعذر القول في حال معین ذات دیو قیمت ثلاثه زنجيره شهر کلا قضا بغیر متعین کی متظره اورد جدا منه لا دنيته قیمت په خنځیر کې دی الله موږ د واجبو قیماو کوي او کو نه اخځو قیمتي دا اخځي نه بدل دیوري شما سره چې د خنځیر پر اساس کوم زکات د قیمت څه سره نه کو دا خنځیر پر واجبو قیمت د خنځیر به یې په شان درخځې شمال لیکيږي او کو نه اخځو قیمتي دا اخځي نه مننه دا هغه د پالته خنځیر والا حکم بدلوي درږي چې ماهرنه څه ادا ولا كما ذلك الخمر فخمر قيمتها غى خمر سلابل الكائن شنا له ليكي ولا خمر ذوات الامثال فيه لا الله من ذوات الامثال فخمر قيمت عين خمر شنا له ليكي هذا خنزير محرم الكائن في خنزير شنا له ليكي الا ترى انه الاذى القيمتي قبل لسانه تير قال القبول فليس يزيدنا الخمر قبل تنقور فكيف تاتيخذ بها ونحن بخنزير فجاءت قيمه بخنزير لاقا ذا يقول ليكي اذا قيمت واثلا خامل چې دا دغه نشي کوله چې خامہ قال خمره المطار له خدای لګي چې خامہ خو پتا باندې شه په وزن په ټول باندې خارچي ماده نور دا باندې راوړي ولا صلته قبل البقول بها فمن وجد مهر المسن وجد المداط فمن وجد القيمه وجد النسحه وكنا مسلتي راشهوا کہ هاو قال تلا قبل البقول و قبل البقول كلا سيصل اشاره دا كما مهر المسنا اشتدوا من بانو ته نه پارښت او تمہاره مو سنمان نه دیو نو مو صلاح و دا فدوی چې که مخالف با ته صلیل شوی ده که دا مهره مثلو ور او له تلا فتو ته دخول مسجد را وې نو څه څه اجازه چې مهره مثل قبل دخول لازمي ته مداره کی او چې په څنګه کې مهره تمام تامه تاین شه نو ته به نسې مهار راشي دا ولې ته مهمه غوښمه معنا سماده منګنه خدای قيمه دا قیمت د مهر مصنعه په زیبان راغلی چې قیمت متاین <متحدث> کېدل شي څنګه چې راوته شي د خنزیر کې ما شرزه د بازار کې نلی نه توصله د ارزښت برابر وته سلام په مهر کې څه پیښه نه را دي یا ولوا تلق قبل الدخول به حن څنګه سره قبل الدخول نه لازمي ګټه متعارفي او شپه په سماامتایون سره د سنتي ماراشي دا یو څه کومه ماله سما د دغه خدمت قیمته راو دا قیمت د نهر مصمات زیبان راغلي قیمته تعین کېدل شي څنګه چې راوته شي د خنزیر قیمه شر درو په بازار کې نن نه توصله بس د قرارداد سره برابر روي سلام په مارنه کې څه څنګه راغلی یا ولا جلقا قبر دخول به هه ومن اج مهر المسل او جبر متعدا څه څنګه ته تللې چې مارنه تلغه د او مصینی باندې ته شره شهید وګرا وقالا ان صلی الله تعالی علیه و رحمه علیه جنا بوصی یوهی کذا تضل بدوا وترPrintln کہ ما هنر مستور کوي داوسو سره غوا کلا قوله بقول الا انا داوس ور کوي متا بچا مذہبانی فسسته مذہبانی محمد رحمت الله علیه و علیه لہله قیمته صلی الله علیه و جنا نلاداته تلګی چې قیمته مو تایم دیشی او سما دمح برابر ډولونه قیمت ثلاثات الخمر القيمه اول چې هغلي فصله سنجيري ما هو المثل هذا خمر بوتره قيمته راوړل ترسيف کي خاطر په نکاح مخرجه خمر ویل دي نو قيمت په نکاح مخرجه راشي او که ورته ویل دي دا خانذر به چې ما هغې نشه راوړل ترسيف په کې نه راځي دا خانذر په دې باندې کار لازم شي وتا زمان او جبل قيمته او جبل السحاب دا نکاح دقیقه دات ولا مان نشته نه انځشته دی دا مونږ ان شاء الله ترسیو باب نکاہی احل شرکہ سبان اگر مطالعہ دا جانا ہو گئی ان شاء اللہ گعنو او خدو او ښه دا له هغه حالت کې چې یو ځای کې وه شي چې علي شرعي يهوه او سايان نو سارا عمل کې تاسو را بي راوي او هغوی دا وایي چې ټوله جګړه په اسلامي عدالت کې حل شي چې هر کله هغوی او تا توي چې تاسو نو زه هغه کو چې سلامي ته هوا او نه تا نو هر حادثه وش یوې دغه راځي چې دا له شرکه یووله سايان معاشرات کاامل کې تاسو را دی راوي او هغه دا وایي چې خپلې جګړې په اسلامي عدالت کې حل شي چې هر کله او دا خپلې جګړې اسلامي عدالت تراوړه او تاسو وایي چې تاسو نمازالقه سره سلامي په ها اوه یعنی دغه زموږ اسلام ته ناهي دغه چې تاسو دا چې حل وداري یا دنيکا بالا دغه قانون که چې د مخکنی د شریک په کفر په حالت کې د خپل مزا دبن مطابقې کې نېکاله او دغه نکاح د هغه د قانون مطابقه قانون مطابقه راو دو دغه هغه ادارې سممانه شو او دغه عدالت کار کوي څنګه ورسې موږ دغه شانت په حالت د کفر کې د خپل دبن مطابقې کې نېکاله او سممانه شي مستاتم غاوي دغه عدالتونه نکاح ده او دغه عدالتونه کار کوي کبا چې وطاعت دا حال دارا تایید او که هرکل امام سوید ارکسان دا اختی دین مرتادیق او نکاو تولا او دا نکاو ازاچ زمنگا دا شروط د اسلام سرا برادار نوام او دورست مسلمانان کن دا نکام ما تا برقرار اید ذکا که اسلام دا خلق دا حقوق دا طارا محافظ دی اسلام دا واری که لحرکل حقوق دا دنیا که محفوظی که هرم مسلم دا جوهر مسلم دی تاتا وقتن كهو المسلم ديره اسلام دانه وعي تداغ المسلم وعلي حقوق داغا اموال غصب قوتي استعمال كائنا اموال لهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين فكس كسر إسلام مطلع تا اسلام دعا كبير نخلاق دي تا قانون اسلام نخلاق دا قتال للكمعهد باني رسولي اسلام ودام محفوظ جاكو دنيا كريتا تداغ اموال فشان تاستاذ اموال باني دي. دا د انوال مال او خلاص د ملک څخه پارې دی دا حرام دا راته ساده پارا د عوام ور دی دا حرام دي د ماهم ته د ماینا لکه څنګه رستا انه کې کول حرام دی دا ساده د غیر مسلم انه کې کولم حرام دی که تاسو د اسلام کوسی له معاملات چې یې مفعیده د مسلمان د او کوم ورکه معاملات کې چې کومه مسلمان د اغوی تور که وعليهم علی المسلمین او تکم نقصان یا تکم زارر یا تکم مسلمان المسلمان باند نافذی را تهو با ان نافذی ستاکر قتل کننون با اقصاد قتل کنو او تکم مسلمان قتل کنو نغم اقصاد قتل کنو مسلمان با کم تاجیرات رجزا تا حقا نمراجی او تا اموال معاملاتو تکی مسلمان تکم اصحبیت دا با حقا تا ملائی امام ابو حمیت رحمه اللہ تعالیٰ مظهر داری چه اوی بخت مذهب او دجن مطابق یو نکال کروا ابو اسلام کے داخل شو ان اسلام د و بحقوق و محافظ دی دا نکال دا اوی برقرارا جا بیت امامات آوا اوی بکر اسرک رشتمت ان کی بل راروان دی جی دی چه او نکال کری دا چه دا نکال دیو اسلام کے دا اوی تصور میشی کیده تو اسلام بالکل کا سوال نہیں چھے بلہ اوث مسلمانان چې دا په یوه صداح سات د کفر حالات چې دا حالات په احکامو ومن نه قبول نه کوي ورته چې اسلام کې سات له معاملې د معاملې بلک مناسې تصور یو دا حکم به د منځ نه نهست نه حکم راځي یو مده چې هغه کفر په حالات د مور سره کیا کرے دا خپل قول سره کیا کرے دا هغه نه بعد بعد ولا مسلمانان رفت به طمق دوه ایو که دا اسلام پا قانون که دا مور فر نکا بلکل تصویل مشتره بلکل وجودی مشتا دا خوض نکا بلکل تصویل مشتره دا نکا دا ختم اده بل نکا با دا بلی جنانه سراغ چه آه بسیو نکا شده دا که بغیر دا گواهانونا دا غیر گواهان نکا دا گواهان شرطه دا نفس نکا دا وجود دا دا دا دا نکا کی ندی بخت له خبرونه له فل نص ارکان د نکاح فقط اجازه قبول دي دا هغه لپاره مرتبه له شραιط او شραιط به شریسته لږې بخاري و دهنه مهد د نکاح احکاماته له دا ته هغه باندې اثر ورثه د پارکان د نکاح کې نشي د ایمان په وجه چې کوم نکاح د څې نکاحات سره هغه په پلان کې تللته نمونه تصور شته هغه برقرار کسترامو حقوقو له او سبسه نکاحات چې د هغه په تصور نشته هغه په خلا داگه تا اجمالی خبره او که تفصیل دا مقام داره تا اجمالی او کن تفصیلو تفصیل دا مقام, دا مقام اختلاف ایمان سبا یو مذهب به او دا ساحبه نا دل مجهر او دو زفر سبا بل مجهر ده اختلاف ده دو خرطه او که دین سمره کارو نکلی دی دا اسلام نا خلاف او هاوس دا کسان مسلمانان شو من دااغتو الختمو که دا غیر جواحانو نکال کر اغام کله سبع عبادت دبلکه نکاله کړه اعلان ختمه کا که کذا الاسلام خلاف کارونه شولې افقه د شرع د اصول مسلمانان ته دایې هغنا سره میچایې هم مستنمون او د ربکم توای یاهون ناس ټول خلکو ته خطاب ده ناول ته تابات د شرع عامه چې هر کله ته تابات د شرع عام نه پېې هر دا شرع عام کا هر مسلمان نو تکلیف ده نو که چې ملی خو ها الله تزهال نه الله تعالی نو چې هر کله چې تا شرع عام دي دماغ کې نړی باندې مسلط دي شرع په اساس باندې اسلام احکام او قانون ملي کله مانی زخه دې خلګه کړی لا د څه څه په دې بنه راوړل دي چې خطابات شرع عام دي مګ دې کې مطابق د څه په حالات اسلام نه به هر کله نه نوې ته ختم ولاه صاحبه نه احکام د اسلام زله د سړي چې هغه په هغې دن کې او د څه احکاماتي چې هغه په یو دن کې د بل دن کې دی تک احتاماتی صحرا پہ یوم کی روا اور دل کی نارواں اور غلنے کی نمباحہ سماع کرتے ہوئے فدا احتامات پابند کی نارواں غلنے کی ناروا تا وقت میں بخت دن کی نارواں کرے گا دلوں غلنے کی نارواں کدا بمنزہ خاتمگی کہ ند احتاماتی صحرا پہ یوم کی روا اور دل کی نارواں غلنے کی نارواں جلتے ہوئے کہ ساتھ دل کی رواں اسلام میں نماتے گا غریدا شانتی تو ایمان سے رہی کہ کفار مخاطب احکامات مطلق نہیں کفار مطلقن, <سؤال> مطلقن احکامات نہیں مکلف نہیں اللہ نے کہ حد احکامات پا و د ایمان او اطاعت پر څو شرک لري پس تا ایمان او اطاعت برابر الله تقبلے الله تقبلے نو ایمان کو وی چې له حد احکامات و الله تبار په د اوله مکلفه په شرایع او احکاماتو انسان هغه پاکه په ایمان یو باندې اول ایمان صحیح دا اول عقایده صحیح دا غیر عبادت او طرح. نو اوله مکلف انسان هغه په صحه په ایمان او عقایده باندې دا غیر بعده مکلف په اعمال باندې الله علیه و سلم اوله تاسو د الله تعالی په کنا په مکلف په ایمان باندې دي، د عبادت مکلف نه ده چې په دې که صحیح قبله قبله من إلى ما عمله من عمر فجعلناه هباء منصورة من دردير آمال مخترانه سيديكم آمال كلدي ودات شانتا ده هوا وده آغزارات بني دلك الختمش هباء منصورة رواية فانتا بولدي آه ظلتا يوثل حياة الدنيا وهم يحسنون عن من يحسنوا يصنعا بير خلق وقت من دميك آمال كلف فأنتم كبراهي كراوان أبنتم كبراهي كراوان دي كبراهي دي نو چې هر ایمان د هوا برابر نور زهوا احکام سره الله تقبل لري نه به د عالم وک الله ده او څنګه حاله ده دني کا الله مصاحل دالته او احکامات او عبادتات چې محتوی د هوا ایمان نور دا پر احکامات باندې مکلف نو وک ایمان راځي د احکامات د تعالې متلسلو جب ایمان نبادے کا سنگ ہوا یوں کہ ہم شزنا د اسلام کر مناصر بڑے نباد مہے نماز سے آتے اور چونکہ مناصر نے نہ ہے کہ پتا کرا ہے ہا بتا تو کوئی تو سلام نہیں کوئی اور فتا بکا ایمان سے باندھنا کہ جس یہ عمل پہ لتا ہے جو شے دیکھ رہا ہے اس کا بالکل تصور <تصفيق> نہ مانی کدیسی اوکار شیئے گئے کہ دہا گئی سنوک تصورت اسلام کیا مرتبہ کشتا نو دہا گئی سنوک کفار و حق برقرار رویسا کہ اگر سباکیر لکے او نو رو مسلمان شنو نو دیو با صلاح سنوک اگر دیلتا کی روزی تکر تا کفار عدالت متاجق شیئتا لکاولا نسدسی جو لوشی شیئستا چا تا دن کی رواج دا سید سید اسلامی یا مسلمانانو كله مډه باندې تاسو ته دي چې خاصه قانوني جذباته تر څو ناروغان له کېده بادا برقراري او څنګه ناروغان دې ولا خپل باندې ختم کونو خلابه نه کومه ته دخلاس کول قطع کړئ بابا متاه اهل شرکه او جاء تزوج بغیر شهودنا یو ثبر کافر نے چا څو دغه هغه حانو نامه او ب کاثر سر پ کا سلا ک د کاثر مع بد عت ہ ختم ن او دو را بیاانی کا او منستان ک را کا من جایگا بغیر ضان ن کاام نکیگی او دبل ناچ فت کے معہ دو سره کا نگی وزانے ب ن ہم جا وہ ق اصلناہ یوٹکلا شوو ک دا مثر من کله مختال کی گو کھ اسلام رای او سرلوه مد د پر نکبان ن بر خیہ وها قائلا بحمد الله تعالى ما من سمذ لا ستورتا ورسخوا هذا ما ستور الاسلام دخل حقوق المحافظ الاسلام دخل حقوق الله تعالى حرام متناثر ختمون كانه وكاله سبح الله تعالى عن نكاحات المسلم وجهاني الا انه الله تعالى قبل الاسلام والمرافعه الى الحكامها لا صار خبر كيناك هو तरफ होने के पास चला है अल्बताना कहता है कसन वाली सुदी इस्लाम का ऐलान नूर आ गई इस्लाम का नबहर सेदा व المراफा करल फकाम अजीदा खले फैसले जमाने इस्लाम के हुकम को तमेला और मराफा है न वसरे व सुभहमतुल्लाह قال मुहम्मद रल्लाहु तआला صاحب الاول صدا اول مل مساله ایمان سه مون سره اتفاقو اول مساله ديال فلس سره اتفاقو اول مساله غوا احانلام اول مساله هغه پایداه د کافر کنه په دې کې هغه یو ترڅه قیامت شلګي او بل ترڅه د له مساله د عالم ځکه چې دلیل دی ان له طاعات عامه تنا طاعات د اسلام د هر انسان ته متوجی دي اعلی ما مر مساله قبلته رسو نو کلا څه څه ویلو او غیرات باندې تاول ځه تەلوزنامه همدار په دې باندې لا ژوندې و انما لا يتعرض الله لذمتهم يا راضا تقيرا دې څه ځارایه چې هر کله دا احکامات ټول په تاسو متوجې دي اسلام ته شي چې په لوزنامه تاسو راځئ راځئ دا تاسو لورناوی نه با په د هوس راځئ <سرس> لا تقریبا وإذا تراك و أسلموا فاشهد بالقصار بفضل المسائل فسلاما على تراثك ولا بنار ولا نبه بذلك سنة في سنت القباين ما تجيء يا المسلمون خلال بعد بيपता ولا تجيء ولا سجود الانكار الاسلام خلاله مرتين او فيه فاستاؤت الذين كانواوا ان الاسلامي نواجب بغیر تخریق آداد او خرصیب نگیا دی چه خرمات ستو اسلام چه دی خبری او دمخینا لیحاظ آو چه انجایی تکار دا او که جبایی کنو او جا خاما خادا دی چه منگ او خطا حالت دکو سر چه گو دیلو او اسلام را که تفریق را وقتا سنگا دیم سره منگ او سر جباکم الاسلام نمانو خاما خادا دیلو اترا جربانو کئی ولو ما سا حجان دکوئی انا قرمت نکاح الموتدت <سؤال> مجمعنا لها داد موتدت سر نکاح دے خمان اتفاق دے هر بندہ خدر منی سر موتدت سر خود نکاح نکائی سکان ملتزمین لها جید بے موتدت نکاح مسلس جلتزام قون کی دی زداد حاجل وارا مسلس سر داد موتدت من کو حصہ بنکاح نکائی و قرمت نکاح دے غیر شہی مختلفن سیه دا مصرفن به مسلس و لم يلتزم رحکامنا بجمع الاختلافاتا ذې کفاره مسلمانانو زمنګا اې او متاین نه دی منلی چې کومه چې د هغوی ترمنګه اختلافات دي چې کومه چې د مسلمانانو او کفار تر اختلافات دي دا مصلحه وي او دی او عام منلی دي چې کومه څلور چې د کفاره او د مذهب اسلام سره توافق راواندي نه نه وي ان له حرمت الله ان کې اثبات وه حقا له شریعت فالحال توکفر کې د اوکاسه باندې منګه احکامات او حقوق نسبته ولر دا شرای دی جنا ده انهم لایقاتون به حقوقه ذکر صفه دغه احکامات د منکلف دی دا د تشکیل ورغلی دی دغه منکلف دی ته الله له احکامات په ایمان شرط کوله او د هغوی ایمان نشته نو که ایره عبادت کوم کله عدم دی کوم کله عدم دی دی او المخاطب ایمان باندې ایمان نه باندې مخاطب ته پر وړه احکامات دی ولا وجها الى ازاب العده حقا للزوج ولا وجها الى ازاب العده حقا للزوج لانه لا يعتقده امام سليم سباحهته درسو بني كان نباذا جسم دا دایداه د علماء سننه د بحثې دی یوې چې دغه د علماء د عارفه کفر څخه د دې کې د مخکینو خاوند فتوخ دی دا خلک او علماء په لاره کې نن به پرامنه سوالونه را وغورول شنو نه دغه ان څنګه له چا سره وخت وکړل له چا سره تعلقات راولیدل دغه وخت وروسته چې هغه تعلقات او فراد د بدن نه تشه کېدله داغه تعلقات او فراد ته د یا د مخالاته بره ورته لکې یې نو مثلا چې کوتهږي ګرځي کنه ځمندۍ وکړئ دا وروه ټول کوټه کوي بره ورغه ته د له هوا باندې یې ستواله ځا په نهوځه ورک patches ځا ته ورشي نو مثلا چې هغه خپل پرمکو څه جوړي راوې ټول یې تګل دي بره ورغه ده نو با په لاګو ورکړل مدعا ای دته یو کډول دی, حق دی. دن دا نه ده حق د خاوند دی یو دې باعدت کی څه جنستا په ساره یو دمن دی مونو خلاص حیدت څه څه ولا کې نشتا خو ځایني ساره دی بس موږ ساره ته سلامونو ساره مو ته حکم وايي تر نو هتا دې د غوړ تر وتاس مې کنه ته امان الله سلام نه لږه ته باید دا خبره ده فباعدت د ټکم دی او کده کې د ژوند د ویسی دشاری والا حق من ذکر نسوئے لئے کتا حالت دکو ترکی دا سالیت احتامات تو شرعان مکالف منگ نگا رہا ویسی مکالف من دا تمو نسوئے لئے سو عیدت و ذکر توریت دا چالان دشاری والا حق لازم سوئے ذکر دا حق دا ازان نمک کی ایمان سب سوئے لئے دشاری والا دا زخون والا حق مدا دې کې د احترام مقصود دی ولکه صاحبنه احترام کوي چې اوسګه تا د خپلې مکان نوې څخه د ډېر مېستو کوله هغه مدبصه سره مزیتاته نه کوي ځکه چې صاحب هغه بلنه شراده هغه بلنه ختم شي الی ندي دا د پای احترام روان دی دا د امیره کاشر په څلور څلور دی ولکه دا دې د خاوند احترام دی دا چې احترام نه پاراندي معدت دې ماتله عارفه چې څلور کلو ته خبره کوي نو ایمه سه دایره عالم والصلاه موږ تل خبره کوو والا وجه الا یاب الیده حقا للزوج دانه کوله چې په دې سګه باندې حالت د کفر کی لازم ده د کدا د هغه ښاوهل څه ده لئنه الله یاکته ده خو زه بل په خبره ته قاف نه چاته چې دغه ماده مې کانا بعد له هغه کله چې ما یې ځکه چې هغه تحت مسلم له ان یادته وو مسلمان خدای عبادت کوي تران ساتل احترام پاتې فحالة المرافعات والإسلام حالة البقاء فهر تلعب نتاج تهيئا دهويت تلك ذهب ده إن بعد إسلامي عدالت ترال يادها إن بعد إسلام تبع تنجلي دخلت دبقاء بهم والصحابة الليسك سرطن فيها أو دا صحابة سبقاء تسرطن رئيس فقذ آلت العيدة الاتناسيها دعسان تأذب مناسين دبقاء شرعي فالمنكوخة إجاو تد بسبحة نوم دبقاء بقاء, بقاء ولا سكتداد احنا فوقوا بقى اصل حالات الاستدانه هو ذكر الاستدانه او ذكر بقاله مبقى ده سي اصل حالات الاستدانه في زمن الانتهائي ذكر الاستدانه اذا سني चलेगी ذكر الاستدانه فاستدانه चलेगी داد احمدي صديق يا داد في تحكامات بقاء اصل حالات الاستدانه عليه الصديق بن يعاد على النبي عليه الصلاه والسلام يقول مبارك عليه الصلاه والسلام القليل يقول سدا قريش او دار من ازما دغه واره سره خانه جوړه د دا مختلف تعمیر دا او مکمل ثانیه د ابراهیم علیه السلام په قواې روانه راوولل اسلام د ابراهیم علیه السلام خانه جوړه بنیاد هغه د ختم دی دا ختم جوړه یې دا د ابراهیم علیه السلام خانه جوړه د بنیاد فسره قریش چانده کړو چې موږ هغه خانه جوړه تانیر نو کوو نو او چانده که په باره باندې تعمیر کید نه تستینډ برابر فدا دا سبا او قرده چلی که ارده زشته چنده خانه کعبه دو رو کن او بین که کل وقت از دا مکمل خانه کعبه با دوباره بیاس آوکن خانه کعبه قرش و عرب و کمواری دا چنده بانی نیمه دو رو کن و دا نیمه پریخو دا, دا باستره او او, آو نشان اولیگو که دا خانه کعبه پوره ایسه دا ای و دا, دا چنده با بانی پانج مصره پیسه نشته و نبی رسلالسلام بید آ چې کعبه دا قریش عرب د نړیوال مسلمانۍ په حالت کې نمای ورکړي کار کوي چې د قریش د الله تعالی خانه کومه هلم کړې او ماده د ایبراهیم رسول سلام پر بنیاد باندې د خانه کعبه پرمختل جوړ کړې او زه یې د قریش وای او دا عرب وای چې لای ته پیغمبر شرعه د ځمنګلاره د نیکه لاس باندې راته وران کړ د ارځه خپل مشه سیاسي نه دي دا ترې احترامي تو دیا روایت سمستر ہونے دے نے سلام دے تے لے ہزبانوں دو خانہ کا جارا نورانے سب یہ الحال فی الحال میں منہدم قوم دیوۃ کلا وی اطلاع کو سلام دا اول سنا در مقام موجود دو خانہ کا ورایدا ولا جناحت من ناباوات دا خپلکو دغه مکمل پاتکم نو کده تعمیر پټین کې لدې اتره که سلام بدامو که یو نه راو سما کده کبل کوه تمنا متالقه چې خانه کعبې مکمل اباري سره ورچي په ځیلته کې دا راهه چې کله کله عرب او مسلمانان بیا هیڅ متنافرش وي زم دا شانتي دي نو باکا کې خانه کعبې انګل پات شنو او لدې اتره تر کوډن نحن, دا دا نحن في حق هذا بأن أبقاء سهل الابتدانا يوجد شيء يوجد روان شو قيطة تركيب باني نبسوك أنه يوجد البنات قلت اسلام هو بس روان دي نو انو, انو سيدي في بيزة اكي دا أصلاحه الروان نكاة دا بقاء دا نكاة أو بقاء دا نكاة دا أصلاح الابتداء دا نكاة دا موتا خانا خدايا لطول شرك شتاس وصلاح اسلامي نكاة كونه دواحان وراء ایدا پر ختم کړي کا څنګه کار کوي او ته کې د مشک نه له کومه حالت کې نکړ ع روانه نو رو سباقاله او بقاله تل تلانه دا یو خبر دین بقاله کافاله را چې د بقاله دې کا د طال سره ګوډ د گواهان او دوان د گواهان د شقدره د گواهان دې جنکا پټو او دا گواهان دوار موږ شه نو نه تا ما صحیح نه ما ديږي د لکا د بقاله ته را بقاله چارلرا دغه د دې دقیقې غواهان را اوه نکاح ته غواهان او شاهد نکاح مهمه دي ایمانو سره د مقاضی نکاح د تا او بقاله غواهان شتنه چې خامخامت پر د غواهان جنبی غواهان تګرانه شي چې د نکاح ته او د غراځه خبره اول نه کې ته غواهان نکاح سره غواهي کې ماشي نه نکاح خلاصي کې دین د غائب منافات د نکاح شرعن ستاره سره منافات د سلامстаў وکلا د لطایزه کې دا غاښانې نکاحه شوی او شبیوه لري دغه ریټو پر وړاندې راته نکړه دا د سره دا د یو کس ته علاو رسید او دا ګمانونه چې دا شنه د مموري کې واته حالات کولو ترانه عدالت فیصله وکړه دا مجبور هغه ادانې کاوه ماده سرکاری چاراتې <فضل> پټکاوې چې اوبنګ کله خراون دی ادم پټره او دا اوسه شکوک وړاندې دغه د لارې څخه کلیبا نه ځان عذاب وش نه راو د بل خاو د دې منیکای سېله ا و څو دې منیکای چې دونه څه او دغه تر وطنوري څخه جوړه وله پس وایې چې کوه تراتلې دا به جوړه وکړي څه کار سره په دې منیکای نه ځا نه منیکای فلو قيل لماذا بحثها بحثا صداوته بشهاده شهت النص قبل, قبل التنظيم ولكن بعد قبلي فهاي جليل بكا مكاها فقلت الفوز للمتقدمين فقلت الفوز لمن تقدمي دل مقدم كان عالم الفكره والكره واستخنواحت في خنكه تجي فصير وڅه به دیم خاوند نه ده ته یې نو سره عمل وکړه دوی خاوند نه ده ته یې ته ځکه چې که دیم خاوند په د پیدا شي نو هراد پر دې څه دی چې لا اورب ته موانه شي مخکې من کان یوم الدین والیوم الاخرۃ فلا یغنی ما هو تراوہی کث الله ادلته یوم الاخرہ من ایمان لري دبل فاس تعلق لري بنا چې فصلي غي اعظم دغه خلک ده او هو ځکه یانه د چې دا دا څنګه د ژوند حاول معيده ری او د ژوند ایدات چې و تاول حاول نزل راځي حا چې اول حاول نکابر قراله ده د هغه څخه ده کدام ته دې ایدات په ايام کې دا و حاول حا ته نزل راځي او روان دي او نشاد بل روان ده نو نص د پرونې کا ته ځیریته په اور بشریه لکهنه لسیاله چې مان ته وجهه کې په دغه ډول چې اسلام کې شته نه هغه نه ماتم اوس ته موږ هغه په اسلام کې نه هغه لسیږی ما تيږي دا ته تیار شته چې دني کا د بقا د دوام د جواهر شرط نه دي جواهر د سمیدې کې نه برقرار دا ته په ډول اسلام کې شته چې نه کا د یو روانه او عادت د بد روان دي او د ایواله په تور اسا فاور واشتان دبل په نکاح کې تاسو وزری کیمران غوښته دبل قاعده چې په تصویر د نکاح راغلی لري لهدا بل شان نکاح کافل کړی وایي برقرار د هغه مطالبه او فقری ما چې په خبره راځي تا عام تکړه د طلاتن شي ها کلمن کو حتی جواب او د شبحه نه نه دغه ترا من کو هیجرت او ام عکبشت نو خلاصو کله تاسو له کله په دې تاګرانیږه دا یو څه په ملوځه سره په خبرو کې نه دی وایم ما خپل ترتیب لپاره تر څو ممګم دا څه کوله له دا تلاف مسلم کر روانیت تاگر تلاف دا تلاف کا پوسرا ملتی او ابنتہو ثم اشلمہ سوری قضیلہمات یو مدیسی کا حصر دمور سر نکال کرے یا دلور سر مسلمانان سنڈا ختم کا زکا تا اسلام کے دمور او دلور دنکال تصور دلکنشت لأن نكاح المخارم لا حكم له بالدلال فيما بينهما كما جاءت سنة المتعبدين وجب التحرم بين الاسلام والافارقه فخبره هذا خبر قول صدق هر مذهب كما صلى ما خبر هذا فدور كان سرا نور سر بنكان نكيهي كما صلى و نوه ذكر قال صلاه همي مصطنبانو امام سوي الاه تو مصححه الصحيحه دهوي تجد خدا خبر صيدا ثم في كسر القواعد انياز نكيهي قیلہ اننه حرامیت نافی بقاء النکاح ذک حرام والے ته نکاح کراغلې ده چې اسلام کې مناکره د بقاء نکاح سره ای څنګه څنګه ځان لکه د سوال نومي چې اوکسته د مور د ستر نکاح او دین دا پرمخه کومراغلې ته نکاح د بقاء کیدای شي د بقاء سره په مسائل اسلام کې خو یفراکان خلاف العهده لانه لاک نافیه نصره د تا د نکاح سره کر جمعی لپاره د مسند شلغه ته کمو مسلمان نه هغه د هما یو په لکه باندې نه هما د مراقعه ته هغهما الله مسلمان دي او غیر مسلمان نه مسلمان وای چې دغه سانيه عدالت باندې نکاح ته سانيه کومه او بل هما د اسلام یا حدیثهما یفرق بینهما یکس مسلمان چې پر ادوال خو مسلمان او د اسلام څخه سره کوو نبی اسلام وکړه د خور مو څخه نکاح وشو او خاتمه idam وق د مرافعات هذهما الله یصلا و ان له کژدې په حالت د قربان جا وړاندې او زیاده خبرې وکړي چې د اسلام څخه سره کوو مغلین او کفر څخه سره کوما چې اسلام ماننه نکاح سره د څنګه کې لا یفرق وایندوی مته مسلمان د څه د ځاوه د ځاوان اسلام په سلامونو کاټرې دی نه مانا نه څه راځي چې مسلمان به سره د کاټر باندې ځو سره به ګورې کاټر او هغه وې سوای چې سلام د کفر وعلى ته اسلام قانون باندې نه کوو نیمه څه خبره مانا تا اول <سؤال> اسلام کومه نه نه خبر او دا اسلام منه که سلام منه چې اسلام م نه انکار کې په تراملیک متاسټ بنیاد او اغراض دي نو لا یو څه پای له دا ډیره شانت دعوی باندې کا نه ماته وا چې په لاره کې ساينس او غړي نه وارینځي اسلام م نه نه نه دي د اسلام نه منه نه نه نه نه نه نه نه ولكوف انا استحق هذه ما لا يمكن المرافع صاحبه كما كان سابقا مكا مستحق دعاء طبيبه نبات لي شربل كما سيمن على تسهيل طرقه على التورتهو هي نهايه تغير بيته قابو نض يتو شريكه والبنده عقب على لا اما یهتقاض المسلود <سؤال> الكثرة لا يعرض اسلام المسلمان یو کس مسلمان دی او اغضیان کس کاسر دی واس مسلمانون منگا دنی کات یا صلاف و اسلام بانی کون کاسر منگا بدی کثرة بانی کون اسلام والا صلاف اسلام والا بستبت من اسلام دکتو کثرة بانی لانا الاسلام او دو ولاطر يف خبر الإاجي ف ت دو مراط او قبل پر خبره بان ضا من شو سرمل عدارکی فصل کنج ف خبر ام بمررا مالتهتحي هما دا ماطاد اشانتده للت پختپله بانې پر ت سر د مخک نه ضا مندي مشه دواله پ سلي بان رضا من نولم تاب ولا آیا ت ي المرتب حسلمات آ يت ي المت مسل ولا سا متتننا یا کا نکاح کرشم متوږه لایاد نه لږه بده نکاح ته حکم دي دا او دا متل <سؤال> سره خپل نکاح وختم کړه فدا دا به بل څا سره نکاح نه کوي زکا چې مورته تک مهلت ملایده هرا صلاح ته حیامنه دي بیره وړه دي دا ته مهلت ملایده چې بده صلاح ته حیامنه کې وکوسې کوشش وکړې چې هغه پرواړي ته ته صاحب مه تراولې اسلام کې نو کله غذرې ته د هوس سره شو او موږ مسلمان ته هغوی خپل نکاح دې په کاڅه په درې کې هغه تر تر انځر تر باندې کوم څه روانې کړو نه کوو نه کوم دغه چل دی و چې یو کس ته صلاح ته یال بعد قبل کې نورو کاڅه روپدلاغه اواس ته حاضر شولې د کاڅه نکاله مسلمان سره دراوات که څنګه څنګه کاڅه را سولا نه مسلمان سره نکاله کوي مګ هغه ته وهل دي نه پاره کوي چې په اسلام باندې البتا صرح دو صرح دمرو ده چه کاثره مرتده دا دا همیشه دا پارا پو جین کی یا مسلمان لشی او یا تا دا جین چه ربتش مرداره او د سلید پارا مورده وقت ثلاثت اعیامن ده چه ثلاثت اعیامن که یا سوشو تا دوتا مسلمان شا او یا دا, دا دی پانسوط او رسونو بلتا را اصار دا پارا مشکل وَلَا يَزُوزُوَ اَيَتَوَوَ اور مرتبہ دان دارواني کينکاو چا دا موکر کرے د مسلمان په لور سره یاد کا چره سره یاد مرتبہ د سره دغه د حق قتل لپاره د دې له ول ایمهلا ایحال ول امحال ضروري تاملہ که مهله ته ملاده ثلاثه یمره لپاره ملاو ده دا به د خپل څو تختلف عن یتین وال نکاح یسله عنه او که ته نه تساعدنا د نکاح مصنئ کرایری د اسلام په فلا سر ح و د د پاار ن کا کو روان وذی کل مرت لا تز مستله کاثر دا سا مرت سره بکه مسلمانیا کم کاثر نکار ک د انها محب ل تعاام وري دا مرت منه تج ک تعمل دپاره چام او خدمتته ز د دا د ح نه مصول کږ را د داديته زما خوا د خوشار وَلِأَنَّهُ اللَّهِ اَنْتَجِمْ بِنْهَمَ الْمَصَالِحَا جو ما خبر اداوه شی هرکل اپو یو کول کیا مسلمان جا بل کاثر شو رو سو جوار اکول فرمش آجی جی مسلمان بادم اسلام خبر اکی او دام اپرد باد کفر والا خبر اکی رو سو جوار اکول فرمش آجی جی. وان نکاح ما سره علی انه بلل مثالیه دان نکاح یم نصیه بزات قدم مقصود بلکه مقصود نکاحه مساحتنا نوري چې حيات جونته له شهيده او غير سره سره حيات او غير انسان حيات له او هغه انسان نسب او نسل توله شهيده نه نکاح جواز په نصیه بزات مع رحیم قال کان احد دعوه مسلمن قال الله عليه وعلى الهه فذلك ان اسلم عليهما وله مسلمان او يمر بده يا يوكا خير به المسلم شو مور افلان چې یو مسلمان او بلا غير مسلمان له مداولت بل چاته دمرا خبروارا چاہتا ہے کہ نسل اولاد آدھا پا نصب کے دفلار پاوی کی گئی پا نصب کی نسل دفلار پاوی او پا خوریتا او پا غلامی نسل دمور پاوی کجا تا موری خوردان و اولادو احراری او پا موری آمدان و غلامانی کفلاری حرف اندر او پا او بیدنائی کے ولد با تعدی کی گئی رنی گئی سکم کشتا کل اسلام پا طرف دونم و حاوے طرف کا اولاد پاوی اور سوالہ پھر اسلام او کفر کے بچی تا دین دے او الاول ابان کہ کم کا دین پہ لحاظ ما نو بهثار دی نو اولاد داهر تا لے تا پس دلیل سرج چه تا زخواون داو چه مسلمان دے اول مسلمان نے تبداے صدا اولاد مسلمان دے زکر دبن اور مسلمان را یا زکر تلار مسلمان دے دا اولاد پر خیر پاهی ته هغه طرف لانے دا راج ایک فین کان حد مسلمان خال ولد ویاو تاسہ په دې د راوونکو مسلمانانو نویا پیدا ولاتہ دیکيږي دا مسلمان دبینا خل ولادو علاج پرم کويږي وکذلک ان اسلم احدهما دا شان دې دواله او مسلمان شو ولہ ولدن صغیر نصره ولده مسلمان د دا ولدا مسلمان ګرځيږي په اسلام د بلار یا د اسلام د مورسلام لامه جالمي طبعا نظر له او علماء مسلمان طالبان طالبګر پدې کې راځي او فائده څنګه څرګندوي هغه لپاره ولؤ کان احدھما کتابيا والاخر مجوشيا فلولا کتابيون علماء مسلمان غاو کلا چې ولاده بتالو چې ګر خیر الاول ابوان او دا دې په کوفر کې موجود دي نو کتابو په نسب بعد د موجودو باندې په کوفر کې نه تکام درځي چې را باندې نو ولاده له شیې قالوا ان ذلك الدين ليس لنا ونظائرنا لا هو ذللا موجوديه تو شر منه موجوديه ذات كتابنا بتر كافر و ايش رحمه الله تعالى خالقنا في التعارض ونحن اثبتنا الترجيح هم شاف في تساوي دعوا لنا بطاغي شيء الاشرم الامين فلار كافر ولد كافر كمور كافر ولد کتب وی چې دا ولادت کاږي درخارن ابویان کاږي دې دا هغه ته کاځه دا ولادت دې ولادت مزبو حم حلاله کا داږي او د دې ولاد مکان د مسلمان سره علاوالا ذکر د مور یا پلار <متوسطور> مسلمانان دي او کتب وی چې دا تاږي دا هغه چې څنګه په پله کاټرې مخددارو دي چې دې ولاد د لسان مزبو حم حرامه او دوسره باندې مسلمان مکان نکې و کتا دې کې د مسلمانو نکاح او مذبوح هم او کتا دې کې د شاعرنو نکاح حرام او مذبوح هم و ودولت په احتامات کې تعارض راځي ودولت په احتامات کې تعارض راځي او خدای دې ته سلام، چې هر کله تاسو راځئ، زراعت، ماډن، د حلب، حرمت، تجزیه، حرمت،, حرمت او د دې کې احتیاطه. الیته دا څارو کوم کوي نه چم، په ډول کې ثواب نشته، په ډول کې او په او نه ډول کې ثواب ولا ګناه خطر نه شته. که خطره ډول کې خطر نه نو هیڅ ډول ګناه نه ځانبښ. نهاروی کې دې ته بیا د حل حرمت, خرمت دا حرمت, دا حرمت دا دا من کې تعارض او ترجیح حرمت راځي که د فرمت په کازا د احکاماتو د دولت باندې موږ داسې څه لګو چې د ولادت قاعده د شریع او قوانو وردیږي فته ته وایا چې صحه اصل کازه نه فرعي ورزاو د ولادت احکاماتو نه یو حکم د پرمدار مونځ کېږي او څنګه خدای راوونه دا چې صحه کازه د اصل یا صحه کازه د نه انا خلوا حسبه متجيهه منلا سرمي طاقت کرے را که اصل سترب انسان ها اسلام او دين دا اسمانه وله دي كل مولود يولد على فطره الاسلامي فابواه يمجتاني او يهاوداني او نصراني هر يولدك تباكيجنا لها غطة تببتها غطرة الإسلاميش ترى على شطرة الإسلام أو دا شطرة داغان آلني أرواح تراغان دي فاوز ربك من بني آذى من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنقذهم ألتت بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقول يوم القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَاكِلِينَ ما دا شطرة آرآ فاعلني أرواح تراغان الله بنده ما والله زمارك دي مدت سترتتا تقاضا بانیحار انسان پروحانیس اور بانیحار کیلئ اسلام طرف کنیلانس پر از ترده پروشتا تحقا کیا انا سر راج انده هاین عربي دنائی طرف سمائلش وناخ نصبتنا ترزیح منگا خرفاہی کو او اسلام را غلئی خرفاہی دا تار حدیث شریف کی راضی ادینو كلا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم دين الله خير فايده على رسول الله خير فايده او دم سلمان دم سلمان خير فايده على سلمان بغربانان بقرار خير فايده الله خير فايده الله بقولك يا فايده ده الله خير فايده الله ولي دينك ولي من ويسان الله خبروا من الاشره ده اللهم نذ الله خير فايده ده الله لانكار والبغاوات والبغاوات يا فايده و از اسلام صلی الله علیه و آله و از احادیس او راذل قاضی علیه السلام مسلمان دی او د مسلمان نه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 فذرها ادم مرغرم اسلام کوم ان صلى و نامتا در خواند او ځکه کته ها د اسلام نه انکار کړي دی به تا دا وي فذر طلم ازله تر